Četvrtkom. Uvečer 6. kolova za 1682. godine vrtlari sultana Osmanskog carstva Mehmeda IV. iskopali su uski rov kod carskih vrata na ulazu Palačetob kapi. Onda su u određenim razmacima poboli sedam ljubičastih stupova, tebelih poput ruke odraslog muškarca. Koni dio stupova bio je pažljivo ukrašen. Na vrhu stupova bile su postavljene zlatne kugle u koje su bili zataknuti konjski repovi. Ti stupovi nazivali su se tug. Oni su bili znamenje stepskih nomadskih ratnika, od kojih su potekli sultani Osmanskog carstva. Tugovi su se obično držali u riznici, iznosili su se samo u posebnim okolnostima, na primjer kada bi sultan kretao u veliki lov. Ali Mehmed IV, kan Kanova, Padišah, zapovjednik pravovjernih, sin ratnika i otac ratnika, nije postavio tugove ispred svog šatora kako bi pokazao da odlazi u lov. Osmansko carstvo spremalo se za rat pojsku će voditi sam sultan. Bio je to znak da na suparnika kreće sva sila Osmanskog carstva. Sultani Osmanskog carstva nastojali su na životu održati tradiciju svojih predaka. Osman, utemeljitelj carstva, bio je poglavar jednog turkmenskog nomadskog plemena. Njegov otac, Ertu Grul, bio je poglavar malenog pastirskog plemena kojemu je Sultan Rum Selđuka zbog zasluga u ratu s Mongolima dodijelio nove ispaše kod grada Eskisehira, smještenog u sjeverozapadnoj Anadoliji. Sultan je time postigao dva cilja. Nemirno i ratu Vično pleme preselio je u najudaljeniji dio svoje države, gdje su oni mogli obavljati stražarsku dužnost na granici s Bizanskim carstvom. Osman je bio puno ratoborniji od oca. Kada je umro, svojim je nasljednicima ostavio znatan teritorij s glavnim gradom u Bursi. Tako je počela povijest Osmanskog carstva. Osmanovi nasljednici čuvali su tradicije svojih nomadskih predaka. Kada se kretalo u rat, isticali su se tugovi i vojska je izlazila iz gradova i vojarni i utaborila bi se na otvorenom. Andrew Whitcroft u knjizi Neprijetelj pred ratima ovako opisuje tabor kojeg je u ljeto 1682. podignuo MEHME IV. Prvo je gospodar dva kontinenta, poput svojih dalekih nomadskih predaka, podigao tabor izvan trostrukih bizantskih zidina Carigrada ili Istanbula. Mala vojska radnika počela je pretvarati komad grubog pašnjaka, zvanog livada Čirpeći, u koji su zalazile samo ovce i koze, u paradni prostor, na kojemu nije smjelo biti ni jednog oblutka. Onda su došla kola carskog zbora postavljača šatora sa stotinama muškaraca, koji su prema strogo zacrtanom planu počeli podizati carski tabor. Njegovo središte bio je kompleks sultanovih paviljona. U njegovoj blizini bili su šatori velikog vizira, vojnih zapovjednika i onda nižih dvorskih službenika i članova dvora koji su upudovali sa sultanom. Na kraju, postavljači šatora bi nastupove koji su okruživali crvene šatore u sultanovu paviljonu objesili izvezene paravane koji su odvajali sultana od ostatka tabore. Tabor sultana bio je maleno čudo, bio je to grad napravljen od finih tkanina, platna, svile i izvezenih tkanina. Sultanovi šatori bili su od platna koje se bojalo u crveno ili svjetlo-zeleno, to je platno štitilo od kiše i snijega. Unutar šatora tog platna podizao se drugi šator od finije tkanine. Vojnički šatori naravno bili su manji i puno jednostavniji, ali oni su bili izrađeni od munenog pusta i svaki je vojnik dobivao ovčije kože na kojima je spavao. Veleposlanik hazduškog cara u Carigradu ovako je krajem 16. stoljeća opisao izgled sultanovog tabora. Svatko tko pozna uvjete koji vladaju u našim taborima, teško bi mogao povjerovati u ovo. Činjenica je da svuda među Turcima vlada potpuna tišina i mirnoća. Sve je krajnje čisto. Nema balege ili smeća. Nema ničega što bi moglo uvrijediti nos ili oko. Sultani su taborom pokazivali ne samo moć i brojnost svoje vojske. Taborom su pokazivali njezino bogatstvo i stegu koja je u nje vladala. Sultan Mehmed IV. je u kolovozu 1682. odlučio svoju vojsku povesti U veliki rat. Cilj pohoda bio je grad u središtu Europe. Mehmet četvrti postao je sultan 1648. godine, kada mu je bilo 7 godina. Na prijestelju su ga postavili janjičari, koji su se pobunili protiv njegovog oca, sultana Ibrahima, kojeg su prvo zaključali u jednu sobu u palači, a onda ga nakon 10 dana zatočenjištva zadavili. Bio je to drugi slučaj ubojstva sultana. Godine 1622. ubijen je Osman II. Bilo je to prvo ubojstvo sultana. On je pak bio stari brat Ibrahima, koji je na prijestolje morao čekati 22 godine. U međuvremenu je vladao njegov jaki i siloviti brat Murat IV. Ibrahima je vladavina njegovog brata skupo koštala. Kuenhan Borekči u knjizi Enciklopedija Osmanskog carstva piše... Nakon što je Murat četvrti uspio učvrstiti svoj položaj, upotrijebio je krajnje krvave i okrutne mjere, kako bi stabilizirao stanje u carstvu. Ti događaji ostavili su dubog trag na mladog Ibrahima, koji je bio u zatočeništu u Topkapi palači. Kako je Murat zapovjedio pogubljenje svoje braće, prvo 1632. Bajazita i Sulejmana, a onda 1637. I Kasima, Ibrahim je mislio da je on sljedeći na redu. Tjeskoba je ozbiljno poremetila njegovo zdravlje, kako tjelesno, tako i duševno. Kako su svi Muratovi sinovi umrli prije punoljetnosti, Ibrahim je bio jedini živi muški član dinastije. Usprkos tomu, nije očekivao da će naslijediti brata koji je 1640. postao smrtno bolestan. Kada je veliki vezir... Kamankes, kara Mustafa Paša, poslao Ibrahimu vijest da je murat četvrti mrtav i pozvao ga da preuzme prijestolje, Ibrahimu nije povjerovao. Mislio je da je to varka, kako bi ga ubili kao njegovu nesretnu braću. Taj situacija od Ibrahima napravila boležljivog i duševno bolesnog čovjeka. Prve godine njegove vladavine bile su stabilne. U vladanju se oslanjao na velikog vezira Kemankesa, kara Mustafu Pašu. Ali onda je kara Mustafu dao ubiti i počeo se oslanjati na ministre i žene iz Harema. Bio je sve boležljivi duševna bolest je napredovala. Na kraju su ga janječari uz potporu ulema vjerskih vođa dali ubiti. Na vlast je došao Mehmet Četvrti, dječak koji je probao većinu djetinstva u Haremu. Činilo se da se Mehme Četvrti neće dugo zadržati na prijestolju. Prvih osam godina njegove vladavine obilježio je kaos kakav se još nije vidio u osmanskom carstvu. Sukobljavale su se frakcije na dvoru, ministri, žene iz Harema, janjičari, lokalni gospodari. Carstvo imalo veliki proračunski manjak, kako bi se financirao rad s Venecijem oko krete, nametnuti su novi teški porezi. Na sve to došle su bolesti i gladi. Mehmedova majka odlučila je potražiti pomoć. Pozvala je Mehmeda Pašu Koprulio, ili Ćuprilića, starog vezira, koji u dane provodio u malenom gradiću u sjevernoj Anadoliji. On je poziv prihvatio i zavajo red. Andrew Whitcroft piše. Nakon što je Koprulu uredio da se u vodeći Anadolijski pobunjenik, Abaza Hasan i njegovi sljedbenici, i da se njihove glave napunjene slamom pošalju u glavni grad, on je počeo planirati svečani i polagani ulazak mladog sultana u središte pobunjeničke zemlje, u stari glavni grad carstva, Bursu. Tamo je Mehmed četvrti posjetio grobnice dalekih predaka. Na je pokraj plašta proroka Muhameda, koji je dopremljen iz riznice Topkapi palače. Skupine službenika i vodećih stanovnika došle su odati priznanje svetu relikviji i ljudskom utjelovljenju Osmanove kuće i njezinog strašnog autoriteta. Poruka je bila jasna. Sultan je možda maloljetan, ali moć koju on utjelovljuje ne može se nekažnjeno izazivati ili poraziti. Carstom su nakon toga zapravo vladali veziri iz obitelji Koprolu. Mehmed četvrdi posvetio se svoje velikoj ljubavi lovu. Zato je dobio Nadima klovac. Ali godine 1676. umro je fazil Ahmed Paša Koprulu, veliki vezir i pobjednik nad Venecijom u ratu za kretu. Nakon njega veliki vezir postao je Kara Mustafa, koji nije bio na razini vezira iz obitelji Koprulu. Mehmed IV. nije htio 1682. u rat, ali njegov vezir je uspio progurati ratni plan. Kome će Osmansko carstvo objaviti rat svojim starim neprijateljima, vladajućoj kući Habsburg. Cilj je bio sam glavni grad carstva, Beč. I zato su tugovi onako bili postavljeni ispred vrata palače. Mehmet IV. trebao je uspjeti u onome, u čemu nije uspio veliki Suleiman veličanstveni. Trebao je zauzeti Beč. Govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Problem Evrope tog razdoblja je protureformacija. Cijela priča oko reformacije i protureformacije drma Evropom još od 16. stoljeća. Tu će biti veliki seljački rat, njemački, dakle to je još jedna od stvari koja zaokuplja Havdorgovce, da se oni ne mogu potpunosti posvetiti problemima sa Osmanskim carstvom. A istovremeno Osmanlije vode jednu lukavu politiku na svom području. Naime, oni priznaju narode knjige. Protestanti su za njih također narod, na, narod knjige, pa ra, jedan razlog zašto danas recimo Mađarska ima velik broj kalvina je činjenica da su ti kalvini mogli relativno nesmetano u Južnoj Ugarskoj obitovati. Jednako tako, iako je 1540. Ivan Zapolja umro, iako je Ferdinand nominalno kao postao Ugarsko-Hrvatski kralj, Teritorij se nije vratio i Osmanlije je dalje tu postavljaju svoje različite erdelske prinčeve za, za vladare i 1680. godina onaj kojeg kao ugarskog kralja priznaje Osmanlije je Imre Tekelji, erdelski princ koji će se naći zapleten u jedan čitav niz borbi vezanih uz te pokušaje reformacije, na samim dakle na samim granicama ugarsko hrvatsko kraljstva i Osmanskog carstva. A tijekom tih boroja, budući da će se tekelji vrlo često povlačiti duboko u Osmanski teritorij, to jest na Osmansku stranu granice, će Hadrogoći se naći u situaciji da će njihove trupe morati zavaziti duboko u Osmanski teritorij. Što je naravno bio povod, povod za rat. Tako da će Hara Mustafa iako je već duže vremena apelirao da, dakle, da se prekine da se prekine bir uh, potpisan na 20 godina u Vašveru 1664. Tek 1682. kada su Hadburške trupe utrčale utrčele do Đora, uh, jednostavno onda su, uh, je odlučeno da se 6.8. kara Mustafa je uspio isposlovati kod Murata IV. da se proglasi rat. Međutim, 6.8. bi trebao biti vrhunac ratne sezone. A to je bilo, budući da je tek takv proglašen rat... U da se tek sakuplje vojska te jednostavno, je jednostavno sakupljenje vojske odgođeno za iduću godinu. Mehmet IV. i njegov suparnik Leopold I. car Svetog rimskog carstva imali su ni sličnosti. Obojica su mladi došli na prijestolje. Obojica će dugo vladati. Mehmed 39 godina, Leopold 47 godina. Obojica su obožavala knjige. Mehmed je volio čitati o svojim velikim precima, Leopold je uživao u povijesti, književnosti, prirodnim znanostima i astronomiji. Jedan i drugi obožavali su lovu. jedan i drugi bili su slučajni vladari. Janjučari su ubili Mehmedovog oca i njega kao sedmogodišnjaka stavili na prijestolje. Leopold se trebao posvetiti vjeri. Tek kada je neočekivano umro njegov brat Ferdinand IV, on je postao nasljednik hasbuških zemalja. Ali među njima je bilo i tekakvih razlika. Mehmed je vladao ogromnim carstvom, koje tada nije imalo premca. Zapravo je to carstvo već tada počelo propadati. Leopold je pak vladao carstvom, koje je bilo uspunu i koje će nadmašiti osmansko carstvo. Ali krajem 17. stoljeća to se nije moglo vidjeti. Hasburzi su tada imali moćne neprijatelje u Europi. Leopold je tečno govorio latinski, talijanski i španjolski. Francuski pakt nije htio govoriti i nije dao da se taj jezik čuje na njegovom dvoru. Zato je postojao dobar razlog. Veliki problem je, Hazurgovaca je ta, ta činjica da je njihovo, njihov domini je na dva dijela. S jedne strane postoji dakle, ova španjolska loza i s druge strane postoji ova srednjoeropska loza. Oni cijelo vrijeme pokušaju na neki način se spojiti. A ako ništa drugo preko zemal, današnjih zemalja Beneluksa, a tu im silan problem stvara francuski kralj. I to je još od Franje prvoga u 16. stoljeću, pa onda sve do Luja 14. Francuzi tu igraju jednu podlu igru na neki način. Oni istovremeno ne žele ući u nekakav... Sasvim otvoreni rat. Ali cijelo vrijeme šuruju na neki način sa, sa osmanlijama, pokušavaju stvoriti vlastite trgovačke pozicije da taj način konkurirati recimo Veneciji, koja će se naći već sa 17. u poziciji da mora surađivati s Advovacima htjela, ne htjela. Istovremeno svaki osmanski pokušaj prodora prema bilo španjolskim trupama, bilo srednjoj Europi koristi za vlastito širenje, pa, pa će tako prilikom Opsa De beča luju 14. utrčati u prostore zapadne Njemačke, to jest Alzasa i Lorene. Hrvatska je od srdine 15. stoljeća bila u stanju malog rata. Dok su veliki pohodi Osmanskog carstva bili ograničeni zahtjevima logistike, mali rat mogli su voditi osmanski zapovjednici u pograničnim zemljama. Situacija se nešto popravila nakon bitke kod Siska, ali niti tada se nije zaustavilo ratovanje. Tijekom kandijskog rata, kojeg su za kretu ili kandiju od 1645. do 1669. vodili Osmansko carstvo i Venecija, cijeli je jug hrvatski bio ratište. Nakon godina rata i pustošenja, Osmansko carstvo dobilo je Knin, Drniš i Skradin, Venecija je dobila Klis, Solin, Vranjic, Dioravni Kotara i Zaleđa Šibenika. Na sjeveru je vođen stalni mali rat. Tamo su ratnici iz obitelji Zrinski predvodili operacije u Južnoj Ugarskoj i Slavoniji. Najveći uspjeh tih operacija bilo je osvajanje pečuha i paljenje mosta u Osijegu. Ali te uspješne je 1664. Zrinski su ostali bez svog novog Zrina. Car i kralj iz kuće Hasburg imao je druge planove za to ratište. On je imao problema na zapadu i središtu Europe. Njegov se mentor i učitelj Ferdinand Porcija zalagao za primirje ili barem defanzivni rat. Ono što, što je žalosno u toj čitoj priči je da još u prvoj polovici 16. stoljeća, to je 17. stoljeća ne postoji nekakva jasna koordinacija između akcija Hrvatskog plenstva i akcija Vojne krajine. Pa tako recimo kada nastaje novi Zrin kojeg Zrinski dižu u svrhu dakle stvaranja obrambene točke sprem, dakle osmanskih prostora u Ugorskoj, u principu ta, ta akcija nastaje skroz van nekakvih želja Bečkog dvora, pa će u jednom trenutku na traženje osmanskih vlasti Zrinski biti isiljen da ruši novi Zrin, jer će mu to narediti Hadurgovci. A što jasno pokazuje da ne postoji jasna koordinacija između onoga što čini Hrvatsko plenstvo i na koji način se ono žele boriti i ono što čini, što čini vojna krajina. Naravno, u kasnim stoljećima to će se, to će se izmijeniti, ali u trenutcima odsudnih 150 godina ratovanja i formiranja vojne granice, jednostavno nije postala jasna koordinacija. A Hrvatsko plenstvo nije bilo tim zadovoljno, pa jedan od razloga tog dakle stvaranja, stvaranja Zinjsko-Frankop te je to nezadovoljstvo i vojnom granicom i carskom politikom do mjere da, da će dakle, Zrinski i Frankopan biti spremni podložiti se i osmanskom vladaru da bi, da bi riješili svoj krucijalni problem opstanka na tom prostoru. Godine 1664. veliki vezir Fazil Ahmed Paša Koplulu krenuo u rat. Nikola Zrinski i njegova vojska porušili su Zidine Pečuha. Onda su došli pod Kanižu ili Nađ Kanižu, zadnju veliku osmansku utvrdu na granici. Ako bi ona bila zapaljena ili zauzeta, bio bi to veliki udar za Osmanlije. Veliki vezir okupio je vojsku i došao do Nađ Kaniže. Napredovanje je bilo usporeno blatnjevim zemljištem i potrebom da se konstruiraju drveni prijelazi preko kojih je moglo proći teško topništvo. Razbijena je opsada Nađ Kaniže i porušen je novi Zrin, grad kojeg su Zrinski podigli kao ključnu utvrdu. Ali osmanska vojska još se nije sukobila s glavninom Hasbruške vojske, koja je pod zapovjedništvom Raimunda Monte Kukolija samo pratila što se događa. Onda je veliki vezir odlučio iskoristiti prigodu koja mu se otvarala. Ispred njega bila je rijeka Rab, ona je bila granica Ugarske štajerske. Ako prijeđe tu rijeku, veliki vezir bit će prvi osmanski vojskovođa, koji će nakon 130 godina provaliti u Štajersku. Ako bi pak prošao brda iza rijeke, pred njim bi bio otvoren put prema Beču. Andrew Whitcroft piše. Napravljen je privremeni most preko pričaka kako bi se omogućio prijelaz kolima i topovima. Ali nestrpljivo pješaštvo je prvo prešlo preko rijeke. S vojskomu pokretu Veliki vezir je sazvao ratno vijeće, na kojemu je donesena važna odluka. Sezona ratovanja bližila se kraju. Zalihe vojske su nakon dva mjeseca ratovanja bile na izmaku. Grac je bio očit cilj, ali zov Beča je bio neodoljiv. Do poslje podneva 31. srpnja 1664. većina Janjičara i sultanove konjice zajedno s nešto lakog topništva prešla je preko rijeke, dok je veći dio vojske i regularne trupe konjice, sakupljene po cijelom carstvu, ostao na drugoj strani rijeke. Ontek Ukol je na raspolaganju imao puno manju vojsku ali bio u povoljnijem položaju. On je vojničku vještinu stekao u okrutnom svijetu 30-godišnjeg rata. Svrha jednog brda gledao je raspored osmanskih snaga i primijetio je da je trećina osmanske vojske nagurana oko jednog zavoja rijeke. Glavni tabor ostao je na drugoj strani rijeke, u njemu je ostala i većina topova. Otvarala se prigoda za napad. Disciplinirana vatra iz mušketa mogla je slomiti redove osmanske vojske i otvoriti put za juriškonjice. Pomoglo je vrijeme, ili kako su to tvrdili kršćanski pisci, sam bog. Počela je padati kiša, narasla je rijeka, rovovi janjičara ispunili su se vodom. Monte Cucoli je imao problema u svom taboru. Vojsku su mu činile trupe iz Hadduških zemalja, trupe iz Baden-Württemberga, čak i bilo nešto i francuskih konjanika. I svaki od tih odreda imao svog zapovjednika, koji su se morali složiti oko ratnog plana. I trebalo ih je nekako nadzirati. Stegu su narušili njemački konjanici, koji su prvi napali. Oni su bili odbijeni, putopisac Evlija Čelebija ovako je opisao taj trenutak. Nevjernici su napali prvi, uzvikujući Isus, Isus, dok je muslimanska vojska udarala u svoje velike i male bubnjeve i trube. Vojnici jednoga boga, uzvikujući svoje bojne pokliče, krenuli su u napad na nevjernike, poput vukova koji napadaju stado ovaca. Njemački konjenici natjerani su u bijeg, ali sada je na scenu stupilo Monte Kukolijevo disciplinirano pješaštvo. Ono je prema zapovjedi i u savršenom redu pucalo na nadiruće osmanske trube. Pored pješaka, vatro je otvorilo carsko topništvo. I tako je to trajalo šest sati. Andrew Whitcroft piše. Evlija Čelebija, pokušavajući dati opravdanje za poraz, izvijestio je kako su nevjernici za ljubav svoje lažne vjere svojim mušketama i topništvom napadali u sedam pravaca, tako da je pola pješaka i konjenika velikog bezira pronašlo svoje mučeništvo u prvom satu bitke. Preostali muslimanski vojnici, uhvaćeni između vražje vatre topova i mušketa, povukli su se zbojište. Tjerane Montekukolijevim kirasirima, čije su sablje sjekle glave i izložene ramena demoraliziranih neprijatelja, slomljene turske postrobe nagurale su se u sada već nabujale vode rijeke Rab. Nizvodno tijela utopljenih osmanskih vojnika skupljala su se poput srušenih stabala. Samo su tatari uspjevali s konjima preplivati rijeku i ponovno se vraćali na drugu stranu, kako bi spasili što je moguće više janjičara. U bitci kod St. Gottharta, vojska havzurskog cara i kralja odnijela je veliku pobjedu. Ali za te pobjede sklopljen je mir u Vašvaru, koji je bio krajnje nepovoljan za havzuge. Oni su se obvezali na primirje i plaćanje 200 guldena danka. Taj mir bio jedan od razloga za kovanje urote, strinskih i frankapana. Jugorsko plenstvo koje se našlo u pozadnji tampon zone vojne krajine jednostavno bilo silno nezadovoljno jer svi, dakle njihovi vojni uspisi uh, 17. stoljeća ostaju apsolutno ignorirani od strane, uh, od strane bečkih vlasti ili, ili vlasti vojne krajine. Tako da što god oni naprave to ne ostavlja nikakav trag na mirovni ugor, pogotovo što ta vojna krajina samo se još dodatno širi. stoga je a, se pokušao napraviti dakle nekakvu koaliciju koja je dugo vrijeme se kuhala, na kraju je ostala u principu samo na Zirinskima i Frankopanima, jer je dio Ugarskog plemstva se jednostavno u trenutku kada je trebalo izaći otvoreno van, se povukao, a sama vijest uroti i prije nego što je urota i krenula, je došla do bečkog dvora i bila ugušena. Koliki je bio očetih, Plinić govori čini da su bili dakle spremni spremni na otvorenu pobunu protiv vladara, proračunavajući na to da u principu je njihovo kraljevstvo na neki način još uvijek izborno. Oni su izabrali Ferdinanda, to jest izabrali su Hadurgovce za, za svoje vladare, a čini da su bili spremni podložiti se i sultanu. Govori o tome da uistinu je to nezadovoljstvo od bar s njihove strane i zanemarivanje Njihove moći i njihovog utjecaja i kulturnog i vojnog i gospodarskog na tom prostoru od strane, dakle Bečkog dvora je doseglo na neki način maksimum. Stupovi sa zlatnim kuglama i konjskim repovima izneseni su iz carske palače početkom kolovoza 1682. godine. Tada je Osmansko carstvo objavilo rat Havzuiškoj monarhiji. Ali Osmanska je vojska sporo putovala. Iz Carigrada je početkom ruina došla u Edirne, nekadašnji Hadrianapolis, staru prijestolnicu Osmanskog carstva od 1413. do 1458. Edirne je bio omiljeni grad Mehmeda IV. Obožavao je taj grad koliko je zazirao Carigrada, gdje je probao djetinstvo i one nesigurne godine na prijestolju a sultan se i umorio od rata. Nije htio provesti zimu na putu. Više su mu se svidjeli vrtovi u staroj prijestovnici.. Andrew Whitcroft piše. Glasoviti putnik Evlija Čelebija, koji je proputovao Perziju, Sjevernu Afriku, Austriju i Osmanske zemlje, u svojim lutanjima nije vidio ništa slično. Ovaj sjenoviti vrt bio je užitak za sultanove oči. Riječi nisu dovoljne da ga se opiše. Sultanova je majka u znak proslave sultanovog dvadesetog rođendana sagradila na brdu iznad rijeke sti vrt. Na njezinu zapovjed rijetke su ruže posađene na nižoj terasi, dok je gornja terasa zasađena bijelim jasminom. Miris ruža ispunjavao bi dan, dok bi u sumrak mirisao neodoljivi jasmin. Dar je oduševio Mehmeda, koji je odmah zapovjedio da se posadi jasmin penjač, kako bi se prekrili zidovi i da se iz obližnjih šuma donesu borovi kako bi dodali malo snažnijeg mirisa. Njegovi omiljeni lovački psi odjeveni u zlatni brokat i druge skupocijene tkanine i sa šapama obojenim u crveno i žuto pratili su ga kroz vrtove palače. Sultanu se baš i nije išlo u rat, pogotovo mu se nije išlo preko Dunava, u tmurnu Južnu Ugarsku. Sultana se još nekako dalo nagovoriti da dođe do Beograda. Od je grada vojsku mora voditi veliki vezir Mustafa Paša. Dok se ta vojska kretala prema Beču, Hazurgovci su radili na obrani. I upravo tih nekih 15-ak mjeseci koje će dakle od prvog pološenja rata do dolaska turske vojske pod Beč, omogućiti će Hazurgovcima da se vrlo dobro konsolidiraju, da stvore politički osnovac u okolnim kraljestima koje su također imala problema sa, sa Osmanlijama, a i da učuste vlastite zidine. Dakle, nakon proglašenja rata, Hadrugovci, Leopold će uspjeti, dakle car Leopold će uspjeti dogovoriti savez sa Janom Sobjetskim u smislu poljskih kraljem, to jest kraljem i vladarem litasko-poljskog komonvelta, uspjeti dogovoriti jedan uzajemni, uzajemnu obranu. Jednako tako brojne manje njemačke zemljice poput švabske, saske, badena i, i još nekih će pristupiti tom savezu, a na na čelo tih njemačkih trupa će stati nadvojoda Karlo od Lotaringije. Pokušao se pozati i francusko kralja koji je naravno odbio to i na političkom planu igrao je svaku moguću kartu da bi se onemogućila pomoć e, Hadrugovcima, a istovremeno Papa Inocent je u to doba pokušava stvoriti nešto što će i realno zaživjeti godinu dana nakon opsadebeća, to je sveta liga, jedan široki kršajski savez koji su višekratno Pape pokušavali tijekom osmanske ugroze Europe napraviti, dakle napraviti jedan široki savez koji će omogućiti guranje Osmanlija sa Europskog kontinenta. O Osmanlijama je čitav taj potvat bio potreban jer su se našli još od, od polovice 16 stoljeća u fazi totalne stagnacije slabih vladara nemogućnosti da se reorganizira unutrašnja uprava i reorganizira jednostavno čitavo carstvo jer je carstvo bilo previše oslonjeno na vojna osvajanja i bilo im je potrebna velika dakle teritorijalna akvizicija koja bi dala nekakvu životnu inekciju carstvu koje, koje se našla u fazi stagnacije. Kada se odlučilo krenuti u rat protiv hajzurske monarhije, sultan je poslao glasnike po svom carstvu i svojim vazalima. U Crno more uplovila je jedna galija. Cilje je bio poluotok Krim. Tamo je stolovao tatarski kan, osmanski vazal s kojim se moralo pažljivo postupati. Sultan je od njega trebao laku konjicu. Andrew Whitcroft piše. U Galiji, osiguran u posebnoj kabini, bio je svitak sa sultanovim osobnim pečatom, u kojemu je on od svog brata tražio pomoć za islamsku vjeru i za bratstvo osmanske dinastije. Pored svitka bili su tu pažljivo umotani u svilu, mač s dragim kamenjem, duga krznena halja i škrinja ispunjena s tisuću zlatnih kovanica. Oko tih tradicionalnih poklona bili su nagomilani drugi pokloni, znatno manje vrijednosti. Bio je to polog za tatarske konjenike koji su se trebali pridružiti sultanovoj vojsci. Kanovi konjanici pridružit će se sultanovoj vojsci u pohudu na Beč i oni će prvi doći na doma grada. Tako da će 40 tisuća krimskih tatara, lake konjice, će već sedmog se stvoriti pod zidinama Beča. U stvari neki 40 kilometara od zidina Beča jer je njihova uloga trebala biti čuvanje odstupnice glavnini osmanske vojske. Leopoldove snage, tj. kršćanske snage su se pokušale, ono što, što se nalazilo u okolici Beća, pokušalo se odupriti već tim prvim, dakle to je nekako prethodnici koja bi trebala čuvati začilje vojske, osmanske vojske pokušali su se sukobiti u okolici Beća, no ti sukobi su pokazali da odnosi snaga nisu baš na kršćanskoj strani, bez obzira što je tih 40.000 bio manji dio osmanske vojske i Leopold lučuje da se sa jednim dijelom Bećkih građana povuče u linc. Čak 80 tisuća građana se povlači u linc, a obrana grada se prepušta vojvodi Ernstu Rudigeru von Starenbergu. Starenberg se našao u situaciji da je mogu raspolagati sa nekih dvadesetak tisuća branitelja od kojih je pet tisuća bilo samih građana, a ostalo, ostalo su bili dakle, što plaćenici, što profesionalni, profesionalni venici. Dok se pod Zidinama Beča, 14.7. pojavila vojska od nekih sad naravno izvori donose različite podatke, ali neki nekih otprilike tisuća ljudi. Prvi kontakti su bili ti da je Kara Mustafa poslao uh, u grad poslanike s kojima je bezuvjetno stražena kapitulacija grada, no branitelji su to odbili iako su znali da u principu se nalaze u izuzetno nepovoljnom položaju, ako ništa drugo zbog broićenih odnosa. A, a znajući je li došlo par dana prije toga vijest u grada su se pojedini pojedini gradovi u okolici Beča na takvu ponudu predali, ali to završilo masovnim pokoljima. Jednajme, Turcima je bila potrebna uistinu velika, velika pobjeda. Beči je desetljećima odvajao novac za izgradnju utvrđenja. Bio je to skup pothvat. Često se po deset godina ne bi ništa gradilo. Ali malo pomalo stvoren je sustav zidina i bastiona koji su štitili grad. Beči je potpuno bio okružen širokim opkopom ispunjenim vodom. Stare zidine bile su okružene novim, čvrstim zidinama koje su bile masivnije i obzidane opekom. Iz zidina izlazili su bastioni u obliku strelica. Na njima su bili prsobrani, iza kojih se mogao sakriti strelac ili top. Doduše, opkopje je nakon nekog vremena procurio i zgrade u blizini zidina bile su vlažne. Posebno je bila vlažna carska palača u Hofburgu. teće zidine spasiti beč kreću topovski napadi na, na, na Bečke zidine. Međutim, 15 mjeseci je grad imao da se pripremi. Osim toga, tijekom čitavog 17. stoljeća Beč nadograđuje čitave blokove svojih zidina koje će u 19. stoljeću biti porušene, pa danas mi od toga ništa ne vidimo, ali ostala je nekakva struktura onih ringova današnjih oko Beča gledati, gledati zidina. Dakle, grad je imao vrlo dobro pripremljene zidine. Osmanlije su dakle, jednostavno krenuli su u kopanje tunela kojima su prednjevali da će na nekim ključnim mjestima, dakle, postavio barut ispod zidina, jednostavno razoriti zidin i na taj način pomalo si stvarati put u središte, u središte grada. Istovremeno su napravili, naravno zbog svoje brojnosti potpuni obruči oko grada. Grad nije mogla nikakva logistička potpora ući niti streljivo, niti hrana niti bilo što, a isto vremeno treba imati na umu da su dakle snage pod Karlom od Lotaringe, dakle švavske, bavarske snage su se morale, morale zabaviti sa problemom Imre Tekelija koji je nastupao dakle na strani Osmanlija i ugrožavao beč sa, sjever, sa sjeverozapada, te su dakle ove snage, dakle Karla od Lotaringe trebali sprečavati do dolazak tekeljevih snaga. A istovremeno u 8 mjesecu napokon je Jan Sobieski uspio dogovoriti litvansku pomoć i kreće na samu Velu Gospu 15. 8. 1683. kreće kreće poljska vojska prema Beču s tim da je bilo dogovoreno da ih litvanci tijekom puta stignu na njihovo litvanske trupe su došle do Beča kad je već bitka bila odlučena. Zapovjednik grada grof Rudiger von Starnberg znao je da će se osmanski mineri nekako uspjeti probiti ispod zidina grada. Beč nije bio podignut na kamenitom tlu, već na šljunku i zemlji koja je naplavila rijeka. Bio je to težak teren za kopanje tunela, ali nije bio nesavladiv. Mineri su mogli prokopati tunel ispod novih zidina, doći do starih i urušiti ih. Bilo je jasno da će dići u i vanjske zidine i nasi od zemlje. Jedina obrana od tih kopača bili su protu i kao u prvoj opsadi Beča iz 1526. i u drugoj će se dobar dio borbi odvijati u mraku tunela ispod grada. Ali Grof von Starnemberg je znao da će se zidovi kad tad urušiti i spremao se za tu mogućnost. Improvizirana obrana bila je napravljena kako bi izmorila protivnika, kako bi poništila njegovu brojčanu nadmoć. I ako sve to propadne, planeri obrane planirali su da preko ulica razvuku teške željezne lance i onda svaku kuću pretvore utvrdu. Lanci su spremno čekali u arsenalu. Te blokirane ulice Trebale su zaustaviti Osmanlije da dovuku svoje topništvo u grad i da ih prisile na borbu prsa o prsa za svaki metar grada. Generacije vojnih povjesničara opisaće Beč kao Stalingrad za Osmanlije i taj je opis primjeren. Štarenberg je bio odlučan da brani grad do kraja i da turskim vojnicima ostane samo hrpa uništenog kamena i cigle i goruće građe. Zadnje uporište trebala je biti katedrala Svetog Stjepana. Stanovnici i branitelji Beča nadali su se da do toga neće doći. Nadali su se da će pojačanja stići do grada. Početkom osmu mjeseca Karol Doltaringe je uspio napokon 5 km sjeverno od Beča potući snage tekelja i napokon je uspio na taj način razbiti obruč oko grada. Te nekakva logistička pomoć mogla dakle od početka osmu mjeseca dolaziti prema gradu. Međutim, to je i dalje bilo pre slabo jer Karol se nije usuđivo sam dakle sa svojim trupama spustiti do Beča, nego je čekao glavninu poljskih snaga koje su dolazile dakle pod vodstvom Jana Sovjetskog sve u svemu relativno brzo s obzirom na, na tadašnje načine putovanja i na količinu Vojske. jer se tu radi u principu od nekih osamdesetak tisuća ljudi sve skupa kad se, kad, se, kad se skupe obrambene snage Beča to je snage, snage koje su došle u pomoć Beču već šestog devetog Sovjetski je prešao Dunav 30 km sjeverno od Beča i krenuo prema Beču zanimljivo je to da upravo one odstupne snage osmog carstva, to jest oni krimski tatari koji su trebali čuvati odstupnicu i koji su prvi došli na, do, do, do blizine Beča bilo im je naloženo prema svim začunim podacima da onemogućavaju pristup te spasilačke vojske, međutim iz nekog sasvim nepoznatog razloga neki izvori govore da se radilo o uvrijeđenosti Krimskog kana, s druge strane neki govore da je čak sam Kara Mustafa nije htio prepustiti Tatarima kao pobjedu nad kršćanskoj vojskom. U svakom slučaju, kršćanska vojska se više manje nesmetano probijala nakon prelaza Dunava prema Beću. Tako da već 11. u noći 11.9. su se našli na Kalenbergu, dakle na jednom brdu poviše Beća, gdje su se dakle ujedinile trupe pod vodstvom Jana Sovjetskog i trupe pod vodstvom Karolotaringije i vidjeli su da se grad nalazi u očajnom stanju. 17. stoljeće vidjelo je niz velikih opsada. Ona najveća, do Beča, dogodila se u 30-godišnjem ratu, kada su trupe katoličke lige opsjedale luteranski grad Magdeburg. Opsada je počela 3. travnja 1631. Magdeburg je bio poput Beča, imao je srednjovijekavne zidine, koje su pojačane suvremenim utvrđenjima. Do 20. svibnja zauzete su vanjske zidine grada. U jednom danu je onda zauzet grad. Napad je došao iz šest mjera. Do dolaska noći grad je bio opljačkan i dvadesetak tisuća stanovnika bilo je ubijeno. Ta je opsada bila malena prema opsadi beđu. Kod tog su se grada su puno veće vojske, peć je bio veći grad s puno više stanovnika. Bitke su bile stalne i ogorčene. Na jednoj strani arene bili su Turci, koji su gospodarili golemim nasipom zemlje, koji je nekada bio vanjski beden. Svake su noći stotine osmanskih pješaka i opkopara lopatama bacale meku zemlju u jarak, koji se nalazio ispod. U podzemlju na stotine kopača radile su u tunelima pod uprtim drvenim gredama i stupovima. Kako su napredovali, tako su debelim taskama oblagali zidove. U tim tunelima Turci su ustrajno kopali, neradnjimi na vatru, granate i bombe. Na drugoj su strani branitelji Beča vrebali na bastionima i zidinama na svakog protivničkog vojnika koji bi se pomolio iza zakona. Svaki su dan zabilježili neki uspjeh, ali ništa nije moglo zaustaviti napredovanje Turaka. Stotine janjičara i opkopara moglo je biti ubijeno u iznenadnom napadu unutar zidina ili u protu tunelu, ali oni su odmah zamijenjeni novim vojnicima. Svaki dan eksplodirala barem jedna ili dvije turske mine, Jame i krateri prilazili su sve bliže Revelinu i bastionima. U svibnju 1674. za izborno kralja Poljske izebran je Jan Sobjeski. Do tada se taj vojnik već istakao u bitkama kako protiv kozaka i tatara, tako i protiv osmanskog carstva. Sobjeski nije bio zarad protiv carstva, bio je protivnik cara svetog rimskog carstva. Nadao se da će mu Francuska i Švedska pomoći da dobije teritorij od Pruske. Kada je postalo jasno da od toga neće biti ništa, Sobjeski je raskinuo veze s Francuskom. Sa Sobjeskim, branitelji Beča su na svoju stranu dobili moćnog saveznika. Poljski je kralj imao svoje glasovite, krilate konjanike. Glavninu poljskih snaga predvodili su husari, glasoviti, krilati konjanici. Poljski husari bili su jedinstvena udarna postrojba, teško oklopljena pločama i prslucima od pletene žice i odjevena u leopardove kože s kacigom u kojoj su bila zataknuta ptičja pera. Jahali su s kopljem dugim pet metara, s dva mača i spojasom u kojem su bili zataknuti pištoolji. Uloga husara bila je da u punom galopu sa spuštenim kopljima razbiju neprijateljske postrojbe. Laki konjanici, naoružani sabljama, buzdovanima i sjekirama, onda bi te razbijene formacije sasjekli do kraja. Poljski husari bili su najbolja teška konjica i u Europi 17. stoljeća nije postojalo ništa tome slično. Poljski husari njegov konj bili su poput projektila. Bili su određeni samo za juriš. Njihovo pet metara dugo koplje i skoro metar i pol dug mač sa tri oštrice bili su strašno oružje. Vojska Jana III. Sobjeskog, predvođena tim kriletim konjenicima, bila je jedina nada za beč. Braniteri su se spremili na borbu u ulicama i sve se činilo da će biti gotovo iz kojeg razloga Osmanije nisu odmah krenule nepoznato je. Kao što je i nepoznato zašto se Kara mustafa u odlučnim trenucima bitke odlučio u principu na najnepovoljnije rješenje. Jer kada će u 4. ujutro 12.9. nakon odslužene mise krenuti dakle kršćanske trupe u Juriš na osmansku obsedu, a Kara Mustafa se odlučio da je jedan stvarno nelogičan potez. Krenuo je istovremeno napadati grad i braniti vlastite, vlastite položaje, to jest braniti se od oslobađujuće vojske. Što je naravno, bez obzira na brojnost turske vojske i u tom trenutku premoć u Bici u ulaska u Beć, bilo potpuno, potpuno nelogično. Bilo bi puno bolje da se odlučio za jedno od tog dvoje. U svakom slučaju bitka koja se zametnula trajala izuzetno dugo. 12 sati se 12 sati su se dakle polsko pišaštvo te njemačka, njemačka konjica i austrijska konjica koje su koje su dakle njemci su nadirali kao središnji, središnji dio vojske Austrijanci kao desno krilo pod vojskom Karla od Lotaringije dok se polska polsko pišaštvo i manji dio konjice se sručio po ljevom krilu dok je Glavnina, u principu naj, najelitniji dio oslobodilačke vojske, a to je teška konjica još uvijek, je čekao raspred bitke. I nakon 12 sati, dakle bitke, tek oko 5 uh, popodne, Jansovjetski naredio je krajnji zadnji, zadnji napad. Po ljevom krilu su se, uh, zaletilo se 20.000 konjenika, vođenih sa 3.000 takozvanih krilatih husara koji su bili predvođeni samim kraljem Janom Sobjetskim. Danas se u povijesti smatra da je to najveći konjički juriš, ikad izveden pohhod konjice je bio ubitačen. Jednostavno samo su probili turske linije i nakon toga su nastavili nastavili u galopu prema turskim, turskom logoru. Voj, turska vojska se je našla u totalnom rasapu, ali kad se vidjelo da je vojska konjica, raznjela, dakle raznijela većinu Turske vojske, jednostavno obranitelji su istrčeli van i pomeli one koji su ih napadali, a, nastradao je Osmanski logor i u principu Osmanska vojska ne nestala. Pobjegli su ostajući kao što zapis pismo samog Jana Subjetska u svojoj suprzi govori neviđene količine blaga, šatora, deva i ono što je zanimljivo, kave. Poraz osmanske vojske pod Bečom bio je prekretnica europskoj povijesti. Od tog trenutka osmansko carstvo postaće sve slabije i slabije. Na kraju će postati bolesnik na Bosporu. Havljuška monarchija postaće sve jača i jača. Mehmeda četvrtog zbacit će s vlasti vojnici nezadovoljni nizom poraza, koji je uslijedio nakon opsade Beča. Mehmed će mirno primiti gubitak vlasti. Povućit će se u svoju voljenu palaču u Edenama. govori dr. Gordon Ravančić. Pobjeda, dakle, kršćanski snaga pod zidinama Beča, označila je na neki način na prvi put je pokazala poglavito Leopoldu da se jednim organiziranim ali ne samo u vojnom smislu, nego u političkom smislu, organiziranom akcijom, osmanlije se može izgurati. I sama ta poveda bila je jedan od razloga, jedan od da je Papa Inocent uspio ostvariti ono što je već godinama prije toga pokušavao savez Svetu Ligu u koji su se uključile osim Poljske i Hadrugovaca, i Venecija, a kasnije dvije godine kasnije uključit će se i Rusko carstvo. Jednostavno, stvorila se klima da osmanlije nisu nepobjednivi. Već odmah nakon, nakon, nakon pobjede kod Beča, već u desetom mjesecu najdobre da Karlo od Lotaringe organizira jedan progoniteljsku ekspediciju ubrzo osvaja gradove e, sjeverne Mađarske, sjever, to sjeverozapadne Mađarske, i malo pomalo sa tim političkim akcijama to postaje opći europski, tojest srednjoepsko i istočno europski rat protiv Bosmanija. Na, na čelu tih vojskih će se izmjenjivati brojni vojskovođe, najslavniji njih će postati Eugen Savojski, koji će dakle i odnijeti one znamenite pobjede kod slankamena, pa zimska vojna prema, prema dakle središtu Bosne što će sve dovesti dakle nakon 16 godina uistinu dugog ratovanja, ali po prvi put ratovanje u kojem kršenje se snage, vraćaju teritorije i konstantno odnose pobjede, a osmanlije konstantno padaju nazad. Nakon 16 godina doći će do mira u Sremskim Karlovcima, kojima će se opet na stoljeće dva zapečatiti granice. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju vrzovnog programa Hrvatskog radija, koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke tek ščitao Ivan Kojuđić, emisiju snimio Hrvoje Hanzec, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.